Ez ez, ez da lehen aldea, behin aurten ekarra ezen egin nuen txon txontxongioak iten duen ez, behue, bai, no? Logikoa iruditzen zitzaigun berriz ekarra naztea, momentu onza, onentzako. Horon izanen da, amazazpiteik hogeita sortzila, txontxongioetan txon -txon hasi eta haste bat berantago bukatuko dugu. Ien mm -hmm. daki izan dezan denbora ikusteko gauza gauza oso politiak egiten ditu uh, bere txontxongioekin, bere, txon -txon bere bizkat um, Bersiklapen izmidei hori, badu. De, erakusketa daitzen da, igelen aldaketa mm -hmm. Eta ber, izenak dion bezala, igelen imundua... Zerbait oso egin du eta gainera etorri, etortzen nalko da. Korredo Mazatxe, etor pasako da daiatik er, e, azaroaren emezortzi jan. eta hogeita e, bata, baina ere bai... baina ere bai, hogeita lau etik... Hogeita sorzira, zanen uh -huh. da endaian jendea ikus dezan, izan in sant bisitata jendearekin erak, erabiltzen da aldezan bere txontsongiloa, ara jendeak ikus dezan ez bakarrik txontsongiak eserita eta ez mugitzerik, baina